Російська лайка стала в таких, як він, ніби мірилом знання мови. Та й у деяких полонених німців теж. Прикуси язика розходився. «А хто стріляв?» – суворим голосом запитав Орел. «До чого тут стрілянина?» «А ось до чого. Я настрахав хазяїна. Сказав йому, що піду до партизанів шукати правди, а солдати одразу...» «Ми не боїмось ніяких партизанів, ми їх одразу пах-пах!» Вийшли на ганок і почали бабахкати. «А що партизани бувають на цих хуторах?» «Ні, є кури-лісці. Вони вештаються по лісу, а вночі підхарчовуються на хуторах. Рапляються і чевонормійці, що втекли з полону, але партизанів ніби не чути». «Хазяїн багатий, а штук п'ятдесят овець, три корови, і свинство є», – відповів Юліс. «Свинство в твого господаря хоч відбавляй, раз він не розрахувався, як домовлялась», – сказав сердито орел. «Треба проучити твого хазяїна». «Завжди, Юхане», – зупинив друга галка і звернувся до наймита. То на сусідньому хуторі живе. Яка там обстановка? Багатий хазяїн. є в нього молочарня, і штаб Айсергів. Що вечора там грають у карти, п'ють самогон і пиво. Старому вже за 50, а дружині його Матильді 30. Кажуть, що Айсергі навмисне програють господарю середні лати, щоб побути з його Матильдою. А зараз команда айсергів на двох підводах поїхала побори збирати для себе і для німців. «Шкідник і сметанник», – покликав Галка. «Прикрийте нас від Айссарського хутора. Новий Освальді станете на варті з цього боку. Вам не слід з'являтись на очі хазяїну. Не захотів же йти сюди старшой? Веди нас, Юрісе». До свого експлуататора. Я йому в морді покажу, як ображати пролетаріат, нахвалявся Юріс. Хто зі мною? Треба ще заспокоїти собаку. З Юрісом пішли Орел і Август. За ними решта заготівельників. З великого будинку крізь затулені двоє вікон Протіжувалося гострими лезами світло. Та ось подав голос і пес. Юріс покликав собаку. «Рекс! Рекс!» Той смовк. На подвір'ї два хлюви літо «Г». Кумора, на дахові якої гордо здіймались, мов оленячі роги, витвір місцевого Теслі. Полодаль рига, який сьогодні молотили жито, і ячмі німецькі солдати. У Латвії можуть молотити хлібі глибокої осені, як і на Україні, у Клуні. А це означає, що в латвійських селах не пропадає і колосок, що виріс на тяжко обробленій ниві. Хліб тут важкий, і добути його може лише працелюбний люд. Юріс і Август обстежили сінишні двері. Вони не були зачинені. Солдатам, що були на молодьбії, справді не було чого боятись. Август підняв клямку, і всі зайшли в сіни. Хтось зачепив запорожнє відро, і те упало. Брящені відра і стало кличенити вперед. Орел рвучковичений в двері, а всі інші, пригинаючись, щоб не стати вішенью для пострілів, вбігли до світлиці. «Хендехох! Вафен Хінлеген! Зброю на землю!» Галка встиг в умі прикинути. Солдатів не двоє, а більше, бо у кутку стояли б п'яті на стінку два автомати Шмайсер і чотири каравіни. Помітиши, що рука цибатого солдата подяглась до автомата, Галка вдарив цього солдата і той упав. Інший вдарив під щелепу орел. Цей поточився назад і, не втримавшись на ногах, зепнувся на канапу, що стояла під стіною. У третього солдата Август вихопив пістолет.